Шлях його пролягав через верхів'я Волги до Смоленська. Звідти він мав кораблем спуститися по Дніпру до Києва. У той час до Ярослава в Новгород прибув гонець від сестри Предслави зі звісткою про смерть батька і злодійське вбивство Бориса. Боячи, що така доля чекає Гліба, Ярослав намагався умовити його не йти до Києва. Той відповів, що йому краще вмерти з братом, ніж жити на цьому світі. У гирлі ріки Смядині на корабель Гліба раптово напали злий слуги святополка і учинили над ним жахливу розправу. Князь був зарізаний власним кухарем на ім'я Торчин, який, очевидно, був у змові з посланими святополком-убивцями. Сталося це 5 вересня 1015 року. Так на шляху до єдиновладдя святополк усунув ще одного претендента. Згодом тіло Гліба також перевезли до Вижгорода і поховали поруч із могилою Бориса у церкві святого Васілія. Підступні вбивства братів Бориса і Гліба мали і величезний розголос не лише на Русі, але й за її межами. Руська православна церква голосила братів мучениками і страстотерпцями, заступниками руської землі. полк отримав у народі прізвисько «Окаянний». Як свідчить розлога стаття повісті минулих літ 1015 року, Святополк на тому не зупинився. Невдовзі участь Бориса Гліба розділив також Святослав. Він був вбитий прибічниками Святополка в Карпатських горах під час спроби утекти до Угорщини. Кому спала на думку ця жахлива ідея фізичного знищення імовірних претендентів на київський стім? Самому Святополку, чи може комусь із його добрих дорадників, подібне запитання не нове у вітчизняній історіографії. Його ставив свого часу ще Соловйов. На його думку, намагання старших князів усунути зі своєї дороги претендентів на корону, характерні не тільки для руської історії. Їх знає історія інших країн. За приклад, він мав Аналогічні факти з історії Богемії та Польщі. Першою справою Болеслава Рудого в Богемії було вихолощення одного брата і замах на життя другого. Болеслав Хоробрий після заняття престолу осліпив імовірних своїх конкурентів, а святополк ще був зятем Болеслава Хороброго. Двірцеві інтриги, які супроводжувалися вбивствами претендентів, знали також Візантія і інші країни. Можна сказати, що ці явища були взагалі характерною рисою жорстокого середньовіччя. Святополк у своїх діях не був оригінальний і, можливо, навіть не потребував наставника. Хоча, звичайно, не виключено, що цей кривавий досвід він перейняв від свого тестя. Характерно, що порівняння Святополка з Каїном, яке часто повторюється у літопису та житійних сказаннях, майже дослівно збігається з епітетом Болеслава Богемського. Легенда христиана, складена за дорученням прайського єпископа Войтеха у 992-994 роках, називає його Альтер Каїн. Болеслав Хоробрий, як свідчать писемні джерела, маючи претензії на русські поробіжні землі, з одного боку вів боротьбу з Руссю, а з другого намагався зміцнити свої позиції шляхом дипломатії. За допомогою єпископа Брунона, який відвідав Київ 1008 року, Болеславу вдалося організувати на Русі своєрідну пропольську партію на чолі зі Святополком. Згодом цей альянс був зміцнений сімейними зв'язками – одруженням Святополка на доньці польського князя. Близько 1012 року Болеслав видав за Святополка свою дочку. Чи то був тонкий розрахунок Болеслава в надії на те, що саме Святополк, як старший син, успадкує після Володимира Київський стіл.